Лю-Цесінь. Вічна життя смерті. Текст читає Сергій Орубчук. Розвідувальний загін прямував до джерела гравітаційних хвиль уже тиждень, скоротивши відстань до одного мільйона кілометрів. Кораблі почали сповільнюватися, доки їхня швидкість не впала до нуля, а потім розпочали прискорення в протилежному напрямку, до Сонця. Тепер обидва човники летітимуть паралельно з об'єктом, аж доки він не наздожене їх. Більшість спостережень і досліджень мали проводитися на борту откровення, а Аляска на відстані у 100 тисяч кілометрів підстраховувала головну дослідницьку групу. Відстань продовжувала скорочуватися, тепер откровення відділяло від об'єкта лише 10 тисяч кілометрів. Гравітаційні хвилі досягли високої чіткості, і сигнал такої потужності вже можна було використати для точного позиціонування об'єкта. Але радари кораблів не змогли зафіксувати жодного відлуння від нього, які не мали успіху, Спостереження у видимому спектрі світла. Навіть після скорочення відстані до об'єкта до однієї тисячі кілометрів, екіпажі літальних апаратів не змогли нічого побачити в точці розташування джерела гравітаційних хвиль. Екіпаж «Откровення» почала охоплювати паніка. Вони прораховували різні варіанти розвитку подій, проте ніхто не очікував, що, опинившись на близькій відстані до цілі, нічого не вдасться побачити. Василенко запросив казівки з Центру раннього сповіщення, і через 40 хвилин очікування надійшов наказ наблизитися до цілі на відстань у 150 кілометрів. У цей час система спостереження нарешті щось помітила у видимому спектрі світла. Біля джерела випромінювання гравітаційних хвиль з'явилася невеличка біла плямка, яку можна було побачити навіть у звичайний бортовий телескоп. Откровення випустило дрон для ближчого візуального контакту. Він швидко наближався до цілі – 500 км, 50 км, 500 метрів. Нарешті Безпілотник зависнув на відстані п'яти метрів до цілі, надіславши голографічне зображення високої чіткості, що дало змогу екіпажам обох кораблів нарешті роздивитися об'єкт, відправлений позаземною формою життя до Сонця. Невеликий клаптик паперу. Інакше описати цей об'єкт було просто неможливо. Він отримав офіційну назву. Прямокутний мембранний об'єкт завдовжки 8,5 см, завшишки 5,2 см, який проте не мав товщини, чи принаймні її неможливо було виміряти. Поверхня була чисто білою, що додавало йому схожості з аркушем паперу. Поверхня була чисто білою, що додавало йому схожості з аркушем паперу. До дослідницької групи входили найкращі науковці та військові. Люди, які мали раціональне мислення та розвинені когнітивні навички. Але інстинкти все одно брали гору. Вони очікували побачити численні сили для вторгнення, чи космічний корабель розміром якнайменше із чотирьох, Галілеєвих супутників Юпітера, Європа. Об'єкт саме такого розміру і міг бути джерелом гравітаційних хвиль зафіксованої потужності. Але, побачивши космічний папірець, відтепер саме так його і називали, всі зітхнулися з полегшенням, хоча пильності все ще не втрачали, знайдений об'єкт безумовно міг виявитися різновидом зброї, здатним знищити обидва кораблі. Проте за долю сонячної системи вже ніхто не переймався. Цей папірець здавався таким невагомим і нешкідливим, немов біле перо яке пливе нічним небом. Люство вже давно не писало на папері, але більшість бачили листи у фільмах про далеке минуле, що лише додавало цьому аркушику романтизму. Проведені дослідження засвідчили, що об'єкт не відбиває електромагнітних хвиль жодної довжини, в тому числі й видимого світла. Його поверхня сама собою слабко світилася. Поза як усе електромагнітне випромінювання, включно з видимим спектром хвиль, без зусиль проходило крізь аркуш, він виявився абсолютно прозорим. На знімку, зробленому з близької відстані, було видно, що крізь нього видно далекі зорі, але внаслідок слабкого білого світіння об'єкта космосу здавалося тьм'яним. Саме це можна було сприйняти за непрозору білу поверхню під час споглядання з далекої відстані. Принаймні зовні об'єкт видавався нешкідливим. Може, це й справді просто аркуш. Оскільки перший дрон не мав обладнання для захоплення об'єктів, довелося відправити ще один і з роботизованою рукою та герметичним грейфером для збирання зразків. Коли Грейфер наблизився до аркуша, серця членів екіпажу двох кораблів на мить зупинилися. Надто сильним здалося відчуття дежавю. Але тут сталося незрозуміле. Грейфер герметично закрився навколо аркуша, а й роботизована рука почала від'їжджати назад. Але якимось незрозумілим чином паперез просочився з Грейфера і залишився на своєму місці. Численні спроби мали такий самий результат. Було вирішено спрямувати роботизовану руку прямо на аркуш, аби спробувати вхопити таємничий об'єкт безпосередньо нею. Оператор на борту откровенням провів роботизовану руку прямо крізь папірець. Обидва об'єкти залишилися неушкодженими. Роботизована рука не зазнала жодного опору, а аркушик залишився там, де був. Потім на перетине з ним направили дрон. Він повільно наблизився до об'єкта, аби спробувати зіштовхнути його з місця. Щойно корпус доторкнувся до поверхні аркуша, він зник у середині дрона, але вигулькнув неушкодженим із корми, коли оператор спрямував безпілотний об'єкт у бік. Під час цієї процедури система моніторингу безпілотника не зафіксувала жодної аномалії. Екіпажі кораблів тепер остаточно пересвідчилися, що цей об'єкт дійсно не вкладається у відомі люству рамки звичайного. Він, не примара, не взаємодіє з жодними об'єктами реального світу. Аркушик нагадував невелику початкову точку відліку системи координат, яка залишається на своєму місці, попри будь-який вплив на неї. Баяць вирішив на власні очі поглянути на об'єкт. Василенко наполягав на тому, що він має скласти йому кампанію. Відправити одночасно обох керівників першої дослідницької групи до потенційно небезпечного об'єкта було недалекоглядним рішенням. Тому їм іще 40 хвилин довелося чекати на схвалення з центру раннього сповіщення. Командування центру, зважаючи на наполегливі прохання Василенка та наявність дубльованої команди, Неохоче пристало на пропозицію. Вони на човнику попрямували до об'єкта. Коли величезна гравітаційна антена відкриття почала віддалятися, Баяйсу спало на думку, що вони полишили єдину опору в цілому Всесвіті. Він злякався так, що аж у п'ятах закололо. «Ваш науковий керівник, доктор Дін Ї, мабуть, відчував те саме багато років тому», – сказав Василенко. Він видавався на диво спокійним. Боясь промовчив. Він дійсно відчував, що їхні з Дін Ї долі переплелися дуже тісно. Обидва рухалися назустріч, незвіданому і не знали, як складуться їхні життя. Не переймайтеся, цього разу ми можемо покластися на інтуїцію. Василенко поплескав Бояйса по плечу, але той не відчув полегшення. Човник швидко дістався до аркуша. Після того, як вони обидва ще раз перевірили скафандри, Василенко відчинив люк для виходу в космос. Вони ідеально розрахували позицію човника. Папірець висів менш ніж за півметра у них над головами. Обидва уважно, дюйм за дюймом, вивчали ідеальну гладку поверхню. Крізь білий клаптик вони бачили зірки, ще раз пересвідчуючись, що він прозорий, хоч і випромінює неяскраве світіння. Саме це молочне світло було причиною розмивання зірок. Дослідники залишили кабіну човника і майже вперлися носом у папірець, розглядаючи його з усіх боків. Як і показувала камера, він не мав товщини. При спогляданні з боку зникав повністю. Василенко простягнув руку до невідомого об'єкта. Але її перехопив Байайз. «Що ти робиш?» – запитав він суворим голосом. Несказане можна було прочитати в його погляді кинутому крізь візор шолома. Пригадай, як закінчив мій науковий керівник. Якщо це справді лист, то для передачі повідомлення може знадобитися безпосередній тілесний контакт з іншою розумною істотою, заперечив Василенко, відводячи руку Байайза вбік. Василенко доторкнувся до аркушика рукавицею скафандра. Рука пройшла крізь площину. Рукавиця залишилася цілою, а Василенко не отримав жодної інформації за допомогою телепатії чи іншого способу передачі даних. Він не знову просунув рукавицю крізь аркушик, цього разу затримавши руку, дозволивши крихітній білій площині розділити його долоню на дві частини. Все ще жодних відчуттів. Частина папірця, що торкалася долоні, окреслювала контурну лінію її поперечного перерізу. Вочевидь, таємничий предмет не пошкодився, пройшовши цілим крізь його тіло. Василенко забрав руку назад, залишивши папірець висіти у первісному положенні, або, якщо точніше, продовжувати рухатися до сонячної системи зі швидкістю 200 км на секунду. Баясь також доторкнувся до папірця рукою, проте швидко відсмикнув її назад. Це, здається, проєкція іншого Всесвіту, яка не має нічого спільного з нашим світом. Василенко мав турботи практичнішого штибу. Якщо нічого у світі не може вплинути на цей об'єкт, то ми не зможемо доставити його набор для подальшого вивчення. Баясь у відповідь розсміявся. І з цим не буде жодних проблем. Забули прислів'я наших часів. Якщо гора не йде до Магомета, то Магомет прийде до гори. Як наслідок, відкривання повільно наблизилося до аркуша, доторкнулося корпусом до невідомого об'єкта, дозволивши йому проникнути середину корабля. Далі екіпаж повільними рухами відцентрував положення папірся таким чином, щоб він опинився у дослідницькій лабораторії корабля. Єдиним недоліком було те, що за потреби перемістити аркушик під час досліджень доводилося рухати сам корабель. За звичних умов, подібні маневри з міліметровою точністю були б неможливими, але откровення проєктувалося як космічний корабель для вивчення небесних тіл невеликого розміру в поясі Койпера, а тому мало покращену систему позиціонування. До того ж і сама гравітаційна антена була обладнана 12 додатковими рушіями для високоточної просторової орієнтації. Після того, як бортові системи прописали потрібні алгоритми, переміщення корабля навколо аркуша не забрало багато часу і відбувалося з потрібною точністю. Якщо світ не здатен вплинути на папірець, то світові доведеться обертатися навколо нього. Складалася дивовижна ситуація. Аркушик перебував безпосередньо в центрі откровення, але не утворював із кораблем динамічної системи. Вони просто одночасно, з однаковою швидкістю та в одній точці простору рухалися до сонячної системи. Після потрапляння у внутрішні відсіки корабля і підвищення яскравості навколишнього освітлення, прозорість аркушика стала помітнішою. Крізь нього вже без потворень можна було роздивитися задній фон. Зараз він більше нагадував не папірець, а шматочок прозорої плівки, який демонстрував свою присутність лише слабким світінням. Проте всі звичкою продовжували називати його папірцем. Якщо ж світло довкола ставало занадто яскравим, то аркушик розчинявся у повітрі, і дослідникам довелося приглушувати освітлення в лабораторії, аби не втрачати його з поля зору. Перше, що спробувала визначити дослідницька група, встановити масу аркушика. Єдиним дієвим способом зробити це було виміряти силу тяжіння, яку продукує об'єкт. Проте гравіметр, навіть при калібруванні на найчутливіший рівень вимірювання, не зміг показати жодних значень. Отже, маса папірця, або була вкрай незначною, або взагалі дорівнювала нулю. За припущеннями деяких учених, він міг виявитися макроскопічним фотоном чи нейтрино, а його правильна форма наштовхувала на думку про штучну природу. Подальше дослідження не принесли результатів. Опромінення електромагнітними хвилями на різній частоті не викликало дифракції, так само, як і зміна сили магнітного поля не спричинила жодних змін. Цілком імовірно, що аркушик не мав внутрішньої структури. Минуло понад 20 годин досліджень, а наукова команда не дізналася майже нічого нового про об'єкт. Учені помітили лише одне – випромінювання аркушиком світло- та гравітаційні хвилі поступово слабшили, а отже могли бути побічним виявом ефекту випаровування. Оскільки ці два фізичні явища виявилися єдиними ознаками існування аркуша, то більшість учених припускали, що після того, як вони зійдуть на нівець, зникне космічний папірець. Кораблі отримали від центру раннього сповіщення повідомлення, що великий науково-дослідницький корабель Прийдешня вилітає з міського кластера Нептуна і дістанеться до них за сім днів. На борту прийдешнього перебувало найсучасніше обладнання, за допомогою якого можна було провести глибші й повніші дослідження. Із просуванням досліджень екіпаж одкровення починав поводитись під час роботи з об'єктом дедалі менш обережно, не дотримуючись належної дистанції. Знаючи, що аркушик жодним чином. Не впливає на об'єкти реального світу і не є джерелом шкідливого випромінювання, люди почали торкатися його без необхідності і навіть пропускати крізь власне тіло. Дехто наважувався запустити аркуш в очі або мозок, прохаючи інших зробити знімок. Байайс, побачивши цю картину, неабияк розлютився. «Не робіть цього! Це взагалі не смішно!» – накричав він на колег і, розвернувшись на місці, залишив лабораторію, де пропрацював понад 20 годин а далі попрямував до своєї каюти. Вимкнувши світло, Баяйс хотів лягти спати, але раптом відчув занепокоєння. Йому здавалося, що папірець, світячись білим, може будь-якої миті виплести з кутка, тому він знову ввімкнув світло і поринув у спогади. Минуло 192 роки, відтоді як Баяйс востаннє бачив свого наставника, але ті згадки й досі лишалися яскравими. Вже спонучило, коли вони піднялися з підземного міста на поверхню, сіли в машину і поїхали в пустелю. Їнгі любив прогулюватися пустелою, обмірковувати там наукові дослідження і навіть іноді читати лекції, що не дуже подобалося його студентам. Одного разу він так пояснив свої звички. Мені до вподоби безлюдні місця. Життя – лише втручання у закони фізики. Того дня погода тішила око. Не було піщаних бур, а в повітрі відчувався свіжий подих ранньої весни. Наставник та його учень зупинилися посеред постелі на півночі Китаю і вляглися на піщаному схилі дюни, омутему світлом призахідного сонця. До того дюни нагадували бай айсин вигини жіночого тіла. Здається, його наставник поділяв цю думку, але зараз він бачив у них людський мозок. По золотавих кольорах сутінків бай айсин розрізняв велику кількість розмитих борозенок і складок. Він знову підвів погляд у небо. Сьогодні звична сирість трохи поступалася Справжній блакиті, немов посеред хаосу стандартних думок, була готова народитися цінна ідея. Баю, повернувся до нього Дін Є. не каже нікому того, що я тобі зараз переповім. Навіть якщо я не повернуся, не варто розповідати це комусь. Нема особливої причини цього робити. Я просто не хочу, аби люди сміялися. Професор Дін, чому тоді не зачекати, коли ви повернетеся? Він не намагався підбадьорити Дін Ї, а справді вважав, що нема сенсу поспішати. Бай Айси, як і всі довкола, був упевнений у перемозі людства над Тересоліанським флотом, тому не вважав подорож Дін'ї аж надто небезпечною. Спочатку дай відповідь на одне запитання. Продовжив Дін І, вказавши на пустелю, залиту призахідним сонцем, ніби не чув сказаного у відповідь. Якщо не брати до уваги квантового принципу невизначеності та припустити, що все детерміновано, то знаючи початкові умови, можна визначити стан будь-чого у певний час у майбутньому. Припустимо, якийсь інопланетний учений кілька мільярдів років тому отримав усі вихідні дані про Землю. То чи зможе він передбачити існування цієї постелі сьогодні за допомогою розрахунків? Бо яйць на хвилину замислився. Звісно, ні, оскільки поява цієї постелі зумовлена неперебігом природного розвитку Землі. Опостелювання спричинене людською цивілізацією, а поведінку розумної форми життя важко передбачити, застосовуючи лише закони фізики. Дуже добре то чому тоді ми та наші колеги хочемо пояснити сьогоднішній стан усесвіту і передбачити його майбутнє шляхом умови виводів, базуючись тільки на законах фізики? Слова Дін здивували Бай Айсін. Він ніколи раніше не висловлював подібних думок. Я відчуваю, що це вже не описується суто фізичними законами. Вівдалі Бай Айсін. Метою фізики є відкриття основних законів усесвіту. Але, наприклад, техногенне опустелювання Землі Неможливо вирахувати на основі лише фізичних законів, проте воно відбувається згідно з ними закони Всесвіту вічні. Хеге Дін І раптом зловісно розсміявся. Вже пізніше Баяси збагнув, що це був найзловісніший сміх, який він чув за життя, такий собі натяк на мазохіське задоволення, хвилювання від того, що вселитить у прірву, намагання за сміхом приховати страх, який бере гору. Твоя остання думка. Я часто втішав себе подібним чином, що на цьому бенкеті життя лишається принаймні один стіл із недоторканими стравами. Раз у раз я твердив собі, це і швидше за все повторюватиму перед смертю. Баяйся, відчув, що Діньї ніби марить, його розум перебував далеко звідси, він не знав, що відповісти. На початку кризи, коли софони почали перешкоджати дослідженням і з використанням прискорювачів, багато людей укоротили собі віку, вів далі Діньї. Тоді я вважав, що вони чинять безрозсудно. Для фізиків-теоретиків подібні результати експериментів становлять великий інтерес. Але тепер я розумію, що люди на кшталт Яндун розуміли набагато більше за мене. Можливо, вона навіть знала щось, чого ми не відкрили й досі. Хіба тільки суфони здатні фальшувати реальність? Хіба неточності та хиби приховуються лише всередині прискорювачів? Чи лишається решта Всесвіту незайманою і незмінною, чекаючи, поки ми її дослідимо? На жаль, вона забрала свої знання в могилу. Якби вона тоді більше спілкувалася з вами, то, можливо, не вчинила б самогубства. Можливо, я зробив би це разом із нею. Дін її викопав у піску ямку, спостерігаючи, як піщинки скочуються з її краю на дно. Якщо я не повернуся, то всі речі з моєї квартири відійдуть тобі. Я пам'ятаю, що тобі до вподоби артефакти з докризових часів. Це правда. Особливо мені до душі ваша колекція люльок. Але я впевнений, що не матиму нагоди їх отримати. Сподіваюся, що ти так і маєш рацію. У мене є певні заощадження. професоре, я вас прошу. Я хочу, щоб ти використав ці гроші для гібернації. І чим натриваліший термін, тим ліпше. Звісно, якщо сам цього забажаєш. Я маю дві мети. По-перше, хочу, щоб ти побачив на власні очі кінець фізики як науки. По-друге, як це сказати, я не хочу, щоб ти намарно витратив своє життя. Тобі буде не пізно повернутися в науку, коли люди пересвідчаться, що фізика все-таки існує. Здається, саме про це говорила Яндун. Можливо, вона не помилялася. Цієї миті Бай Айсим помітив, що невеличка лунка, вирита її на схилі дюни, почала стрімко розростатися у розмірах. Вони відскочили в бік, спостерігаючи, як яма додає вшир та стає дедалі глибшою. Скоро дно вирви потонуло в тіні. Усе нові потоки піску стікали з країв усередину, і незабаром вирва сягнула сотні метрів у діаметрі, проковтнувши сусідню дюну. Бояйся кинувся до машини і стрибнув на місце водія. Денис упав на пасажирське сидіння. Бояйся відчув, як машина повільно сповзає в яму разом із піском. Він завів двигун, натиснув на газ і побачив, як прокручуються колеса, але авто продовжує котитися у прірву. Дін'ї знову залився зловісним сміхом. Бояйся перевів електричний двигун автомобіля на повну потужність. Колеса шалено крутилися, місячито розкидаючи пісок, але автомобілю все одно Невмалимо сповзав назад разом із морем піску, немов тарілка, що стоїть на скатертині, як утягнув зі столу. «Ніагара! Чистий ніагарський водоспад! Ха -ха, ха ха ха Продовжував заливатися сміхом Дін І. Баяйся, розвернувся і побачив картину, від якої у нього кров застигла в жилах. Вирва з піску, розрослася аж до обрю, проковтнувши всю пустелю. Світ перетворився на величезну яму з безодною замість дна. Піщані потоки з її країв зривалися вниз перетворюючись на струмені великого жовтого водоспаду. Дінь їй дещо помилився у своєму описі. Ніагарський водоспад губився в кутку цього жахливого піщаного виру. Край вирви закільцьовував землю і небо, тягнучись звідси гендоним краю. Автомобіль продовжував ковзати до краю ями, пришвидшуючись щосекунди. Байайсі наступив на педаль газу, всією вагою, але марно. «Дурнику, ти справді вважаєш, що ми зможемо врятуватися?» З дивною усмішкою запитав дін'ї. Швидкість втечі. Чому б тобі не вирахувати швидкість втечі? Чи в тебе дупа замість голови? Ха <сум> ха. Автомобіль перевалився через краями і понісся у піщаному водоспаді. Рух піщинок майже зупинився, поглинутий разом із усім сущим бездомною темрявою. Баяйси закричав від нестримного жаху, але не чув власного голосу, лише й такий сміх Дінгі. Ха <риклад> ха. На цьому бенкеті життя не залишилося жодного столу з недоторканими стравами, як і незайманої дівчини. Вуха <риклад> хабуха.